Весільні мотиви. Важливе місце у колядках займають і мотиви кохання, що стоять у зв'язку з різдвяним ворожінням дівчат, інколи парубків, про сватання та весілля. У цих колядках, призначених для дівчини або парубкам, оспівується дівоча краса, яка порівнюється з красою царівни або королівни. Якось Оересна красна, у лузі калина, а ще красніша такого і такого дочка. По двору ходить, як місяць сходить, Сіночки прийшла, як зоря зійшла, У хату прийшла, пани зустрічають, Пани зустрічають, шапки здіймають, Шапки здіймають, її питають, Чи ти царівна, чи королівна? Тож не царівна, не королівна, То дівчина такого і такого дочка». Ми ж її поважаємо, святим Різдвом поздравляємо, з отцем, із ненькою і зо всім родом. Співаються ще в цих колядках про любовне ставлення милого до милої, про мощення мостів, про те, як дівчина стереже сад виноград або вино. Ой, гула-гула, крутая гора, ще не вродила шовкова трава, тільки вродило зелене вино. Красна панна вино стерегла, вино стерегла, кріпко заснула, як налетіли райські пташки, обдзюбали зелене вино, та й пробудили красною панну. Ой, скоро ж вона те я учула, своїм рукавцем на їх махнула, Ой, шуги-влуги, райські пташки, а мені вина треба й самої, брата женити, сестру віддавати. Співається і про плетіння вінків, і про сватання та старостів, про золоті персні, шовкові сукні та перлові нитки коштовне на мисто, яке дівчині дарує милий або її брат. Сама молода заручена я. Да чому ти, дівчино, гуляти не йдеш? О, як мені, дівчині, гуляти йти? Що мої братики з війська приїхали, привезли мені три подарочка. Перший подарок золотий перстень, другий подарок зелена сукня, третій подарок перлова нитка, золотий перстень, як огонь сяє перлова нитка, голову обезує. Ці колядки своєю символікою нагадують весільні пісні, до яких вони наближаються ще й характером величання. Типовим зразком любовної колядки є така величальна пісня, у якій підкреслюється перевага милої або милого перед батьком, матір'ю, сестрою або братом. Такі колядки, звичайно, будуються за постійною схемою, а саме дівчина чи парубок, в залежності від того, кому співається колядка, знаходиться у скруті і потребує допомоги. І цю допомогу не може подати ні батько, ні мати, ні сестра, ні брат, тільки мила, милий. Найчастіше оспівуються такі ситуації, дівчина топиться у Дунаї, і ніхто її врятувати не може, рятує її тільки милий. Козак просить викупу, з неволі викуп приходить від милої. Дівчина загубила золотий перстень, всі шукали, але ніхто не знайшов, лише милий. І з низьким поклоном повернув його дівчині. У нижче наведеному прикладі ситуація найпростіша. Дівчина нікому не хоче кинути яблуко, бо береже його для милого. За воротами на Мураванці зелені, зелені, яблунь червоні, ябка зрадила, там дівчина яблука вержить. Вийшов до неї батенько її, Ой, доню, душко, звержи яблужко, ні вам не звержу, бо милому держу. Далі у колядці співається, що приходить до дівчини мати, сестра, брат, але всім вона відповідає те саме тобі не звержу, бо милому держу. Нарешті приходить милий, мила душко, звержи я блушко, ой тобі звержу, бо ж тобі держу. Примітка записана від Марії Баран, що походить із села Паушівка біля Бучача, Галичина. Від сивої давнини в Україні існує повір'я, що золотисто-злена пір'я Павича приносить щастя у коханні. Примітка цікава, що у Баварії, навпаки, Павич – символ нещастя. Колись дівчата вплітали пір'я Павича у свої весільні вінки, цей звичай оспіваний у коляці, яку мені пощастило записати в одному з таборів у Німеччині. Горі, горі, павоньки ходять. Ой, дай Боже, по горі, горі. За ними ходить гречна панна. Ой, дай Боже, гречна панна, гречна панна, панна Оксана. Ой, дай Боже, панна Оксана. Ой, ходить, ходить і пирічко збирає. Ой, дай Боже, пирічко збирає, пирічко збирає, у рукав складає. Ой, дай Боже, у рукав складає. З рукава бере, на столи кладе, Ой, дай Боже, на столи кладе, Столика бере, Виночок вине, ой, дай Боже, виночок вине, Виночок вине, на голівку кладе, Ой, дай Боже, на голівку кладе. Та звелися буйні вітри, Занесли вінець на синє море, а там три рибалки рибу ловили, ой, дай Боже, рибу ловили, рибу ловили, вінець зловили, ой, дай Боже, вінець зловили. Та що ж нам буде, та й заперейми, ой, дай Боже, та й заперейми, першому буде шовкова хустка» ой, дай Боже, шовкова хустка, другому буде золотий перстень, ой, дай Боже, золотий перстень, третьому буде сама Оксана, ой, дай Боже, сама Оксана. Отже, всі колядки цієї групи мають на меті напророчити щасливе весілля в домі, одружитись і жити у щасті й достатках, як про це співається у колядці в що призначена для парубка. А за цим словом в дзвоники дзвоним, в дзвоники дзвоним, тобіся клоним, гречний молодець, на ім'я пан Данило, тобіся клоним, тебе шануєм, тебе шануєм, тебе віншуем, щастям, здоров'ям, і долив добров, і долив добров, і віком довгим, і звідсим, з матків, з усе челятков, І милом своєю нареченою, нареченою, зарученою, В городі зело, у дворі весело, В городі зілля, у дворі весілля, А сам вийди к нам та подякуй нам, Що те так красно защебетали, Як соловейко у лузі в тузі, як зазулечка в вишневих садах, як ластівочка в побитих дворах, як златі гуслі, як срібні струни, стрільці-молодці в мисливській думі.